Від чого ті стали вущими, ніж колись, і ніби вже й не вели нікуди, а спліталися в безвихідь лабіринту. Влітку тут щось зеленіло, в дбайливо оброблених городах буйно цвіли, мов тропічні орхідеї, гарбузи, переможною червоніли помідори, капуста, обстеляли свої крутолобі голови жиловим широченним листям дивної барви, мов би занесеною на землю з інших світів. Тоді якось не помічалося сумної поменшеності до вколишнього життя, його несправжності, якоїсь ніби макетності чи що. Зима все углила і показала в жорстокій реальності. Чи ростуть могили? Я пішов знайомою вулицею, якою стільки років ходив до школи, знав тут кожний закуток, кожний виямок. Ось тут між квашею і воскобойниками завжди після дощу Стояла калюжа Від Пелегеї Артемівни починався порослий з порушем клинець Що впирався у церковного граду За церквою жив кривий стьопа, в якого біля колодязя різь Найбільший в селі Дуб Тепер ні церкви, ні дуби, ні кривого стьопи Ні кваші, а ті хати, що знову з'явилися на своїх давніх обійстях, І схожі, і не схожі, і такі малі, ніби живуть у них карлики я йшов сам, не знаючи куди. Пришвичував кроки, так ніби хотів вистрибнути з власної тіні, утікав у чогось, чи доганяв те, чого вже не наздоженеш. Ось місце, де була попова хата, а за нею до самого ставка вниз по схилу загадково темнів колись величезний сад з рідкісними деревами. Попаком комсомольці прогнали з села ще в 29-му році, і в його хаті були старші класи нашої школи – восьмий, дев'ятий, десятий. В садок ми ходили на уроки ботаніки, а вночі цілувалися з дівчатами. Німці висадили попову хату в повітря, заклавши добрячий заряд вибухівки, а в садок, щоб погоріли всі дерева, завезли якесь просмолене шмаття, обмотували ним кожне дерево і не відходили поки не вигорало все непень. Це були такі ретельні виконавці, яких наша земля ще ніколи не бачила. Далі, за живодьорами, якимом на голому бугрі жив сільський бондар Никифор. А батько врятував його від розкуркулення, переконавши начальство в районі, що колгосп загине без Никифорових діжок, зате німці бондаря не пощадили. Кажуть, тіло тут, як з вулкана. Нікому було відбудовувати це обійстя, голий горб сумовито білів снігами. А у дібруваній хаті містилися тепер сільрада разом з сільською поштою. Укрита черепицею хата уціліла, але не тому, що німці не змогли її спалити – з інших таких семи хат вони скидали черепицю на землю, а тоді підпалювали. А завдяки молокопункту, який влаштовано було тут ще в 1938 році, яким користалися і окупанти, до останнього свого дня в селі, примушуючи селян здавати туди все молоко від уцілілих корів. Діброва був царський офіцер. У громадянську війну він став червоним командиром, повернувся до Сашматківській з орденом, іменою шаблею, подарованою йому мало не самим будьонним і гарненькою білявою дружиною, латишкою Альвіною. А у 37-му році Альвіну забрали як німецьку шпигунку. Дібров взяв собі за жінку, схожу на Альвіну, вдову сільського фельдшера Бараненка але незабаром забрали й самого Діброву як класово ворожий елемент. Баранинчиха, вдруге ставши вдовою, згодилася віддати хатню прибудову для молокопункту і сама стала ним завідувати. На кожну корову тоді існував молочний податок. Треба було здати кілька сот літрів молока, взамін одержавши «обрат», після сепаратора і позначку «Податковій книжці». Коли прийшли німці, вони дуже зраділи молокопункту, бо виявилося, що Гітлер запровадив у Німеччині таке саме обдирання селян. Там треба було здавати молоком, яєчка з-під кожної курки,